У сріблистій мряці губився лівий берег ріки, так що здавалося, що поділ лежить над морем. Мимохідь спинився Свен над рікою і задивився у воду. «Чого ти?» – запитав Еріх. «Ходи, пізно буде, розійдуться. Із підкоріння світового ясеня течуть води», – півголосом сказав на те Свен. І дразіль махає їм на прощання креслати мгіллям, і вони не вертаються вже до нього. Що минуло пропало, а що не пропало – щойно перед нами. З острахом глянув Еріх на товариша. Такі вислови чував він від скальдів, мудреців далекої півночі, від ворожбитів, які на білу скатертину кидали таблички з пророчими рунами. Мовчки зайшли в домівку Ібн Дауда, арабського єврея, де сходилися залюбки й багатші бояри, огнищани та купці на грецьке вино та гру в кості. А дехто розказував довіреним, що в саду, біля хати, що сягав аж по Дніпро, має проворний син Ізраїля розкішно уваднені домівки, і в них пригарних з усіх народів землі вибраних дівчат. Івн Дауд торгував навільницями та рабами з іншими одновірцями або з чужинцями. У Дауда мали доступ тільки добре знайомі власникові багатії, майже без винятку чужинці. Бували там і свої, та цих старався Дауд якомога найшвидше усувати, і не одного київського мерця виловили вже рибалки біля Витичева з Дніпрових глибин без знаку побоїв або ран. Свен знав про всякі темні діла Дауда, знав також, що він скуповує молодих здорових рабів, яких крадькома вивозять через усю Європу до Італії та Іспанії, знав, що через руки цього торгівця йде крадене добро з Києва, Вижгорода, Витичева, проте він не видавав його ні словом. Ібн Дауд мав найпроворніших посередників у всіх землях Володимира і міг найшвидше поширити потрібну поголоску чи вивідати про якусь важну подію. Він обертав величезними сумами грошей, знав дорогу до всіх, кого можна було б обдурити чи перекупити. А набув він усе те своєю неводенною проворністю серед людей, які були наївні та добросердечні. Ширість, добросердечність та наївна простота складалися спокон віку на вдачу полян, і обдурити їх було дуже легко. При всій силі своїх хитрощів та відвазі Дауд зблід, коли побачив перед собою Сувена. «Ти тут, воєвод, живий?» і на силу потягнув його за собою на другий бік сіний у малу кімнату, де, звичайно, просиджував сам. Єгого відцепнув, опускаючи завісу та закривши подушкою малеві конці, крізь яке можна було заглядати з вулиці. «Чого боїся, боягузе?» – спитав Свен. «Невже ж мене шукають?» «Шукати? Хто ж мав би тебе шукати достойний?» – спитав єврей з цікавістю зачайного хижака. «Ті, кого ти боїшся, бо була відповідь. Ібн Дауд покроти та пробурмотів під носом проклін. «Я знаю, що я твягів розбили, хто б то сподівався, що волоняки позбираються вчасно. Дістали накази людей з Києва». «Що з Києва? Цього не може бути», – підскочив Ібн Дауд, «я ж запінився від хвилювання. Я весь час стежив за подіями. Добриня вмирає і, мабуть, умре. Олешич повів усіх воїв під витичів та на Мстислав поїхав у червенські городи». У Києві нема нікого, хто посилав би биричів, а ще й воєводів. Не верзи і не скаржся. Ось ця рана від киянина, якого я знаю. Аж тепер догадався Ібн Дауд, чого передо всім треба його гостеві. Швидко метнувся за водою, ліками та одягом. Пороючись, розпитував про подробиці битви. Не питай поганий про те, що не належить до твого діла. Тебе, очевидно, цікавлять гроші Козняка, правда? Ну, гроші також, признався той. Без грошей немає війни, ні права, ні вигоди, ні торгу. Мене вельми гризло, що ти достойно роздав гроші ятвягам, а їх побили. Хто знає, може, саме і повтікали ті ятвяги, що мали гроші. Не бійся, засміявся Свенна. Хто годує собаку перед логами, той і свинячого хвоста не зловить. Гроші закопані. Чи тільки безпечно? Аж надто. Як-то надто. А так, якщо не виграємо і не підемо по них збройною рукою, то вони пропали. Воно тяжко буде виграти, якщо Олешич розіб'є печенігів. Ба, ми станемо тут у Києві певною ногою. Коли? А хоч би і зараз. Вичепурений та відсвіжений якимись незнаними східними пахущими, Свен увійшов у вітальню. При довгому низькому столі, сиділо тут до тридцяти мужів у дозрілому віці, деякі з них світили вже навіть сивиною і лисим черепом. Довгобороді обличчя вказували на германське походження більшої половини з них. Останні були, очевидно, греки, та, без огляду на велику різницю у вигляді, всі почували себе вільно. Швидко опорожнювалися срібні чарки з темним грецьким вином, тільки кошечки з усякими східними солодощами залишалися недоторкані. У розмові раз у раз повторялися імена Рогніди, Володимира, Арни, Добрині, Путяти, та як тільки появився на порозі Свен, усі враз замовкли, і погляди всіх звернулися на нього. Добру хвилину дивився свен на зібраних зором вужа сили, якого паралізує здобич. Свен знав добре силу свого зору, його права рука піднялася над голови зібраних повільним урочистим рухом жерця. Вікінові. Діти далекий земель, які доля кинула на чужину, привіт вам, сказав врешті низьким сильним голосом. Привіт, привіт, загомонілий збої. З далекого заходу підіймається з безодні голова злющої, зрадливої богині ран. Весла заварвляються кров'ю її дітей і гуде буря. Вже ель держить клятого Фафніра, а його кров дає переможціві непобор до Тут меч блиснув в руці Свена, той самий грізний меч, який стільки душ відправив уже в безодню ночі. «Вперед, вперед, за тобою, Свена!» – закричали варяги, а навіть греки, які тільки дещо розуміли і слів бойоводи, віддалися непереможному впливу від його появи.